Ikerei Sagerre, Antzeta Erratico kolaboratzailea kaixo, zer moduz? Kaixo egunon. Bueno, nazkiarteko eh gaibati buruz hitz e, egiten, eh bueno, jarraituko dugu datozen e, minutuetan, e, Europan ematen den realitate bat, kasu honetan Lesbos, Lesbosen, eh Grecian, e, dola gutxi bertara eh vida aukera izan dozu, e, realitate hori ezagutzeko. Lehen galdera, eta pixka bat kokatzeko, Iker, e, nola eta zergatik heldu zinen Lesbosera? Bueno, ba, lehenik eta bein, e, ba, esango nuke, esango ali alizan dudalako, ez? Eta hemen nik, ba, eskerra bihali nahizkio, ni Euskaldean errotu dagoen kooperatiba bateko kide nahizelako, eta, bueno, ba, gure lana, gure denbora autogestionatzeko aukera dugun neurrian ba aukera izoan dualako ba urte bat e, libre hartu eta eta ba aspalditik nahi egin nahi izandituan gausak egin al izateko bigarrenik e, nik esango nizuke, zuke ba ezinegon politikoak erama nindulala azkenean lesbosera nahiz eta hasiera batean ara Araino joateko, basmorik ez nuen, ez da? Eta, da bat ere, uste dut, e, egon ginen aurrekoan ere, berdina aipatzen izula, ez? Badukat sentsazioa bueno, ez dut uste nere, nire sentxazioa bakarrik denik, baina, e, ba, bueno, mundu antolatu duen erregimen imperialean krisi batean gaudela, gerra batean sartu gaituztela eta gerra horretan, ba, nolabait Europa agertu dela berriz, ba, ezaugarri berri, berriekin, ez? Ba, gizasku biden... E, lora tegia esaten zuena, zuena baborrelek ez? E, ba Hemen hain ondo ezagutzen dugun goi, goi funtzionari horrek. Eta nalabaita aurkeztu nahi digutela, ba, Europa ba, gauza oso homogeneo bezela, e, zibilizazioaren gailurra berriz ere, eta babestu behar den ba, aberri komun bat bezala ez? Eta horren aurrean, ba, ezin egon politikoa ezagutzeko, ba Europa nola, nola egina dagoen, ez? Gaurkoa, eta eta, eta historikoki nola eginden, ez? Eta bueno, horrek eraman nahu ere bai, ba, Europako Errialde batzuetara, ba, ba historiatik, ba, ba dizudan dizudian e, saldu nahi diguten Europari ulertzeko nai, nai horren atzetik. Eta hirugarrenik, ba, bueno, e, azken ibilbide e, honetan oso labur, ba, Montenegro-n Albania gurutatu eta Gretziara jo eta oso zortedun berriz ere, bueno, suerte edo, ba, bueno, gabiltza galbiltza ibiltzak ba, ba ateak irekitzen dituelako, eta bertan, ba, Juan Itorekin topatu nintzen, eantxetako kolaboratzaia, eta berak aurkeztu zizkean kontaktu batzuk, ba, hien artean Keralt, Kastillo, Kazetaria, eta baita Ibai Arbidere, bai, eta Ibai Arbide, ba, lesbosen dago. Eta, bueno, nerea intenzion beharri eman nion Juan Itori, behar, joa, baita, bai, keralteri, eta beak esantzian, jore, bai, iratzi, Ibairi, beran dago, honen gaineko interesaba duzu, lesbose egon beharreko tokibada, ezkenan hor, ba, nolabait, eh ba giza eskubideen zonalde grisba delako eta, eta, eta europak badituen muga politika gupidagabe hoien ba toki toki funtsesko badelako eta, eta alde horretatik ba gogorra baina, baina ezagutu beharreko e, geografia badelako eta eta holaxe bai datzen nion oso ongi etorri beroa egin zidan, e, Joateko, denbora eskeniko zidala, egon goguinela, eta gero beraren bidez, ba, bueno, ezagutu nituen ere bai, lesbo zen, ba, erfusiatu ekin elkartasunan, da beste, beste pertsona eta alkarte batzuk, ez? Ba, no borde erkitzen bezalakoak, edo, edo bueno, zaporeak eko fermina eta zaporeak eko taldea bezala. Uh -huh. Goazen, lehen argazki finko bat egitera. Nola topatu zenuen e, egoera bertan, lesbo zen? Ba, nik esango nizuke hola lerro buruz bezala, ba, egora oso, oso, gogorra, oso gogorra dela, ez. E, nik uste dut, ba, gauz hauekin, au, ba, pixkat informatzen zera e, mediotatik, baina gero be, bertan antzaudenean, eta egoera aurrez aurre begiratzeko aukera duzunean, ba, benetan, gorputza beste modu batean zeharkatzen dizuen errealitate bada, eta oso gogorra. Nik esango nizuke horrelako zeretan, ba, Gomenigarria uste dut izaten dela, ba, egoerari bi bi perspektibatik begiratzea, ez? Bata eta eta funtseskoa, sufritzen dauden personen egoera zein den? San nahi dizute horre badakigun bezala, azkena Lesbos, eh, ezdakienarentzako Turkiako kostatik oso gertu dagoen uarte bada, ezta Greziako estatuko irla izan, e, E okerres banago el Gargune edo estretcho pasavi de Mozenetan 5 km 8 km botarte ez dago. Turkiako kost, kostatik Lesbosera, ez? Eta orduan ba, hor eh ba pertsonasko, pertsonasko dago, ba Europa hartasunean sartzeko esperan dagoena, silo eskaera egina daukana eta bitarte horretan ba bueno, orain aipatuko dugun ba kontzentrazio esparru edo zelaietan e, dagoena. Eta gero bigarren, esaten dizuan bezala, ne ustez, lehenengo puntoa hori xez, pertsona huen egoera. Eta bigarren abaitare, batzutan uste dut, e, ba nola azkenean, egoera gogorroiek, ba, ba ez dakit, bihotza ez dutzen diguten, ba, batzutan aztu egiten dugu, ba egoera horren e, erroan zer dagoen, ez? Eta hor gauza asko aipatu daitezke, baina netazko funtsezkoa da, ba ba igreziako gobernuak, Europar batasunaren, babesosoarekin ba, aurrera dramazkien e, muga politikak, ez? Eta pixkate sakonduko duguna baduzu baina hitz egiten digutenak, ba, ere morretan, ba, esaten zaizkigun giza eskubideen kontu guztioiek, ba, salbu egoera betikotu batean daudela, eta horba dagoela jende bat, ba, bere klase eta bere arraza kondizioa ba, guretzako eskaintzen diren giza eskubideak, ba, erabatu dituenak, ez da? Bueno, aipatuko ditugu hiru atal nagusi, eh puntu honetan, lenik eta behin eh, migrariak aipatuko ah, ditugu, esta. Da. Hori da, hori da, nezako, ikusten dut elementu funtzieskoa, ez? Eh, Horari begiratzea lehenengo eta ez da arraza izan ere, ba, ba bueno, eh eskubideen kontrakurrak eta guzti hoiek ezkutatzeko bermetismo handia dago, ez? Eh pertsona hauen gainean. Eh, Ez atentzia denez, bueno, gogoratuko dugu, 2008an e, Moria esparru zelaia ja, errezela, errezela erre baino, errezutela, izan ere, ba, okerrez baina go, 20.000 pertsona, 20.000 pertsonentzako prestatua zegoen e, esparru batean, ogeita 20.000 pertsona egotera iritsi de, iritsi ziren, gainera, COVID-e COVID -e garaia batu zen eta guztiontzako ziren ertxapen, neuurreak bare gogorrago izan ziren bertako jendearentzako eta violentzia eta ga goera batean bazkenean azkenan zu eman zioten e, kanpaleku hori bo izan zelako e, izan zuten aukera bakarra e, bag. Bueno, erregimen hori bertan be usteko ez. Hori bi mila hogeian erre erre zuten eta ondotik ba, e, zelai berri bat e, ireki zen. E, TP kanP banago izena daukana, edo jendeak moria bi bezala ezagutzen duena. Horgaur egun, eh 5000 pertsona inguruntzako prestatu dago baina ja da 5000 5000 pertsona inguru daude ba bueno dutenak eta, eta hor daudenak e, esperoan e, goera oso txarrean daude zan, eute, konzen, ez da konzentrazio esparru bat ba egunean e, ba, bueno, e, zehar e, bertatik atera daitezke baina e, realitatea da hori edozein populaziotik ba mitilenetik adibidez hirburua dena Gertuendagoen populazioa ba 5-8 km dagoela eta garraio publiko taber ez dela, eh e, eta bazaltasunak dituztela, ba, bertatik e, ateratzeko, ez da? E, san bezela barruko bizitzaren gainean e, informazio askorik ez da ematen, baina badira kazetariak ba horren bueno, berri emandutenak, ez? Eta bueno, kontatzen zi datenez, ba negura arte, badibidez e, El lurrak eta denak ba, e, pavimentatu gabe zauden, eta han igual pentsatu dezakegu Ejea delako ba, urtaro guztietan eguzki egiten duela, baina ez da horrela ez da orrela irla bada, izak gogor jotzen du euriak egoten dira, goza hundia egiten dia, du neguan eta bueno, ba kanpalekoa erabak lokastua zegoen eta eta pertsonen eguneroko bizi baldintzak ba, ba nahiko nahiko eskasia ziren, ez? Eh, 5000 badituzte bi bizitoki eh Tipo, nola baita esateko. Batzuk bizi dira horrelako e, obra etxoletan, horre bai? horiek dira hobekien e, prestatu daudenak, eta hor batez ez ere ba, familiak egoten dira, eta gero egoten dira horrelako ba, bueno, gerlakan parlekutan e, ikusi izan ditugu horrelako karpa herraldo joiek, ez? eta hor literak besterik ez daude eta esan dudan bezala hotza dagoenean, hotza sartzen da, hori kostaldean dago, ez dauka ahizearen kontrakoinolako babesik, eta, eta egunerokoa ba gorra da eta bero egiten duena berdin, Tokioiek ba, ba asko berotzen dira, eta ez dira ez dira e, toki hoak bizitzeko. E, gogoan dut e, mediko mundiko pertsona batek zebazkenean hor, E, akreditatuak dauden e, Gobernuzkanpoko erakundek bakarrik sartu daitezke eta bertan lan eginez. Eta e, bertan dauden pertsonek ulergarria den bezala, beldurra asko dute ba, bereaien lekukotzak emateko, zergatik. Hori ba, bueno, publiko egiten den neurrian, beraiek martxan duten asilo eskaerari, bakaltegin diezaiokela uste dutelako, arrazi guztiz. Orduan ditugune eh lekukotza geienak ba kanpuko erakundeko kidek emanak dira, ez? Eta eh eh e, mugarigabeko medikuetako pertsonaenek ba, pixkate bizkat anabarmentzen zuen aurren egoera zein den, ez? Eta azkenean ba bueno, e, trauma askoren ondoti giritzi diren umeak direla eta berak esaten zuen ba geiengoa ba nolabait betiereko stres egoera batean bizi dela. E, lue egiteko zailtasuna dituela, hamez gaiztoekin, e, gaudean da ogen edo zensoniurekin altxatzen direla, eta nolabait ba, zombi egoera batean bizidealako ezindutela eskantxatu eta araba traumatizatutako e, personak direla. Ez? Eta askotan, ba, e, emakumei erberdin gertatzen zaie eta gizon, gizon askori ere bai. Izan ere, eta igual orain e, garantitsua delako nere ustez honetan pixkat fokoa jartzea, e, saiatu bargera, Nere ustez, claro, hor nolabait bilakatzen da, ba, Mediatikotik kanpo egondare, pizkat Foco Mediatiko hartzen duen eh puntua, ez? Pertsona horien egoera, ja da, nolabait Europar batasunean dagoela, dagoenean. Baina ariketa bat egitearen atzetik pertsona daukaten ibilbidearena, ez? Eta 11 dira, batzuk Afganistanetik etorrialako, beste batzuk Somaliatik, beste batzuk Kongotik, hau da ruta migratoriako soan hitza dia. Baina lekukotza gehienetan hor violentzia egoera pila bat eh Ba, bueno, jasoak dira, bai, muga ezberdinetan jaso dituztenak eta gero azkeneko tramoa ere bereziki gogorra, gogorra dela iruitzen zait, eta gainera ba bueno, hor dauden eh eh pertxonek ba ba ondo dokumentatuta hasota dutena, ez? Azkenean pertsona hobek turkiara elzera elseen direnean ba, utete, ba utete lehenengo lehenengo arrisku bat eta da Turkiako polizia ka Zergatik Ba bueno, gogoratzen badugu Europar batasunak, eh, ba, bueno, akordio edo ez omen dago idat, akordio idatzirik, giza eskubideen urraketan oinarritua dagoelako, baina bueno, nolabait akordio bat dagoelako, zeinetan Europak e, ordaintzen dion Turkiako gobernuari, ba, ba pertsonauen pasoa auztopatu desan, Eta alizatera txikiditzen. Hori gainditzen dutenean eta eta Turkiako kostara ailegatzen direnean, hor normalean harremana egina daukate ba, pasante batekin, ez? Eta eskotan esaten da, e, oieke, ba, telegram kanaletan eta eta agertzen direla, bezerbitzuak bertan eskaintzen dituzela, ez? Eta bertsoen hauek, izan familia, izan norbanako, harremana egiten dute, normalean gauean heldzen dira Turkiako hondartza batera, antopatzen dira... Ba, pasantearekin eta ezagutzen, askotan ezagutzen ez dituzten beste 20 pertsonarekin bederatzirentzako ba, egin da gouen batean e, igo eta bertatik eh ba lesbosera iristen saiatzeko eta, eta hori da ta askotan jakin badakite informazio orokorra eta zetopatu topatu dezaketen ba, gu bezala mobilia baituztelako eta internetera serbida eta barreta bar baina bueno ezin egonak e, gobernaturiko egoera bada ez Eta horra askotan, ba, bost sortzi kilometro dira, kosta horretatik lesbosera, baina bidean badituzte iru, iru arrisku edo irun muga ezkenean gaindiezinak bilakatzen dienak. Lehenengoa, Turkiako polizia da, hau da, koste, e, Turkiak uretan harrapatuta atxikietatzer abialtzea dituzte Bigarrenik, polizia greziarra da, eta 2000 emerezitikona, Esaten dute polizia, mugako polizia agresiaren jarduna ja erabat kriminala bilakatu dela, oda. Eh atzera berealako atzera bueltako praktika ilegal hoeek ba sistematiko bilakatu direla eta askotan eh violentzia askorekin. Eta violentzia asko zer da? Ba, duela gutxi ontzi bat eh suzko armekin erasotu zuen poliziak, e, motorrak motorra dizkiete, eh onzikoak erresitzen badira, hipoitu egiten dituzte, eta behin onziko motorra purtu dutela, ba, nola polizia grekoak ezin duen Turkiako kostara joan, ba uzten dituzte, ba, zenbait korrontetan, ezagutzen dituztenak, zeinak itzuliko dituen kostara, ez? Eta jen gelditzen da, bai txasoan, gauean, noraezean, e, azkenean korronteak Turkiara itz, e, noiz itzuliko zain. Eta gero badago irugarren bat, baina behar badago geroseago osakonduko dugu dela e, ba hori, 2000 meretzitik orkortu edo e, jasotzen hasi zirenak eta ja hitz egiten digutenak e, ba, bueno, talde para policialetas lesboten hartutzen dutenak eta eta bueno bertan maskaradun gizon bezala ezagutzen ezagutzen direnak. Ordan ba, bueno, lehenengo puntu honekin amaitzeko edo ba, migrarien egoera azkenean eh pues video irgustia duten personadia e, Europara sartzen dira si eskara egiten dute, zelaio uetan sartzen dituzte. E, egia da gaurregun tramitazioak e, azkartzen ari direla, ez duelako, ba Grezia gobernuak zeropar batasunak bamoriakoa errepikatzaurik nahi. Orduan baiezkoa jasotzen dutenek, ba, Grezia kontinentalera mugitzen dituzte. horre e, jakina delako, ba bueno, dagoen uste Dublinako akordioaren menpe, ba e, asilo askatzen duen herrialdean gelditu daiteke lasko jota e, pertsona, pertsonari. Orduan berez Grezian e, gelditu behar duten, haiz eta askoren elmuga Alemania izan, ez? Eta hor, ba bueno, pues, e, berez asilo esaten zaio, baina lortzen dutena da, lan egiteko eta eta bizitzeko baimena, eta hor, ba beste bigarren odisea batea asten da, ez? Ez jasotzen dutenak, ba atzera gueltan deportatu egiten dituzte, eta hor, baskotan ba, e, berri saiatuko dira, edo batzuei ba, ba arrastoa, arrastoa galtzen zaio. Eta Eta bukatzeko eta ipatzeko agian gauza asko egin daitezke, baina, baina, bueno, luzatzen ari nahi zelako, baina benetan gauza pff, e, gorra da. Bi aurreko urteko maiatzetik, ja da e, Greziako gobernuak nolabait e, elikadura eskubidea ukatu, ukatzen die, ja e, asilo tramitazioa bukatu dutenei. Hau da, bai jaso edo ez jaso dutenak, gelditzen dira, ba, ba eguneko e, otordu hori edukitzeko eskubideri gabe. Eta horrek, balazo larriak sortzen ditu, lergarria denez, eta hor, igual gero ere sakonduko dugu, godugu, baina zaporeak elkartearen lana horre funtsezko bilakatu da, bera delako, gaur e, ba, egun ustut bosteun, zeireun pertsona direla eguera horretan daudenak, eta ba, pertsona hauei eguneroko tordua ematen e, ba, arduratzen dian bakarra, bera iedialako. Zango dugu, bigorren puntu e, bezala, garrantzitsua dela baitare, balonean jartzea aurrekariak baditulako lako baitare lezbos Mi, migrazioarekin migraziarekin loturak ez direla e, oraingoak ez direla azkeneko e, bost edo zei urteko askozez aurretik ere e, bueno, esperientzia handiko e, egunea dugu, ez da? Bai, bai, eta hori da ba, normala den bezala, ba Baturbiltzen denean berrietatik bazaila du. E, tokian tokiko eh historia harremanak e, jakitea eta horlako gai geopolitiko handietan ba hori da ez. Baina bertan zaudenean eh Baturkiaren eta Greziaren arteko harreman gatazkatua ba edo non topatu dezakezu eta eta eta batez ere bertako jendeak eh ba gaionekiko e, arrera ari dago kionez, eukiditzazken jarrerak ulertzeko baigual garrantzitsua da ez. Eta oso labur eta interesa daukanak edo, edo non topatu dezake, ez baitu bai gula sekretu historikorik hemen aterako, baina e, garrantzitsua da ulertzea, nere ustez, azteko, ba bueno, Greziak, Grezia nazionalismoak nola bait, bere referentzia historiko nagusia, ba, bizantzion daukala, ez? Poz, Erromako imperioaren alde grekori. Hori, Turkiarrek edo Otomandarrek onkistatu zutela eta ordutik badagoela Grezian horrelako ba, bueno, e, galdutako iriguro eta onditasun hori ba, Turkoek e, batxiziotenaren e, ideia hori ez. Egia da gero grekoak imperio Turkiarrean Otomanoan banekola saibiz izan zirela, baina ja garren mandean garren bandean hola baita hasi zen e, altxamendu, altxamendu Greziarra ez. Hola, 2013 da ogeiko amarkadana hasi zen, ogeita marrean Lortu zen horrelako grezia estatu independente txiki bat, oso txikia azena gaurkoarekin konparatuta, eta hor bueno, beste borgoa jarraitu zuten, eta ja bila, e, gerra balkanikoetan olabait greziarrak beste laguntzarekin, kanporatu zituzten ot, e, turko otomanoak bertatik ez. Esan nahi duana da oso gerra odoltsuak eukizituzte lahor, e, gaur egungo grezia e, e, eraiki arte, bien artean, Baina, egontzela hor, mila, so, mila bederatzerun dagoita bian, oita e, ba bueno, neri ezagutu nuenan nahiko harrigarria iritu zitzenen gertakari bat, ez? eta izan zen, urte horretan e, ba egontzela populazio truke bat, bai, Tur Tur Turkia eta Greziaren artean. Eta Greziari dagokionez, jaso zituela, ba historikoki, benalunaldi askotan, e, Turkian bizi ziren milioi bat terdi errefusiatu bere herrialdean kontutan eduki behar dugula, Grecia gara jart, oza, zera mazkila egun urte gerran, nola esateko, ba, turkoen kontra, gerra balkanikoak, lehenengo mundu gerra, herrialde nahiko zela eta 6 milioi biztan inguru zituela, eta jaso zituen milioi terdi. Ez gara sartuko, nola izan zen arrera hori, zeba idilikoa izan daiteke, baina jakina da, pertsona horiek ere, bueno, toki batzuetan ondo jasoak izan zila, eta beste batzuetan ez horren ondo, baina, bueno, horretaz gain. Eta... Hori gertatu zen, ba, bueno, azkeneko gerlan, ba, e, grekoen eta turkoen artean, barrelako akordio basinatu zutelako, gaur egun ezagutzen ditugun mugak ezarri zirelako, funtsian, eta baina izan e, Turkiak zen Greziako estatuek, Ba labaiteko proiektu nazionalista berdinkeri bat zutelako, edo izan ja populazio greko eta turkiaren arteko harremanak eraldagaiztotuak zeudelako, ba puntu mutur hortera iritsi zen, ez? Truka trukaketa horretara. Ba milioiterdi greko turkiatik greziara eta gero milioiterdi turkiar greziatik eh turkiara, ez? Orduan hori oso lesbos dagoen puntuan egonda, ba horrek inpaktuizu izan zuen Irland, eta eskultura eta oroigarri asko dago Irland eta eta nolabait Ba, igual konparazio bat egitearren, ba, guk e, guretzako ba, Gerra zibilaren oroimena zer denez, eta ze puntuta lan ba, gaur egungo ertakari asko, edo ba, eragiten diguten e, gure eguneroko perspektiba zehazteko, bau ere duela egun urte izan zen, eta segurako kataklismoa izan zen. Ez? Orduan, e, horrek baditu bi, bi, al, bi aldaera, bat bateke elkartasunera nolabait bultzatzen duen jendea eta besteak kontrako joerara, ez? Zergatik, ba, errefuixiatuen memoria horrek eta lehenengo momentuan ala izan zen lesbo zen, ba, bueno, azkenan jendearen gat elkartasun e, espiritua piztu zuen, beraien askoren aitoan amoneke daurreko bizizan dako egora bat izan txelako, eta hori izan zelako lehenengo impulsoa. Eta hori hor dago, baina badago bigarren bat, eta da, nik esango nuke dozatentziatena, gaurregu nolabait, grezian edo goreziako gobernuak instalatu duen konsensua, eta da, e, ba, gazteazka historiko horretan, Turkiarekin, ba, migranteak nolabait, Turkiak erabiltzen dituen arma demografiko bat direla. Eta noski, ulergarria den neurrian, hori azteko, nolabait, Europak ultraeskuinak daraman diskurso da europarekiko, eta bigarrenik, eragiten duena da, ba, errefuxatuak, deshumanizatzen dituena, dituela, elementu erasokor bezala ikusten dituela eta horren ondotik ba, ba martxan jartzen diren politika kriminales atzaile guztia justifikatzea, ba ere errixagoa dela eta malez ematen duenez gaur egun eh ba, leia ideologikoan konsensu horrek ba bar barreaneko zabala du grezian. Osongi, eh ba hori da Lesbosen eh, kasuan, eh, azpimarratzeko daukaguna badago este punto bat baitare e, muga politikekin serikusia duena e, izan ere bueno institucionalizatua e, dagolako aspaldi hor e, kokatzen bai dira bere berelako kanporaketak e, sistematizatu direla e, azkeneko urteetan eta hor badago europarbatasunaren eta greziako e, gobernuaren e, politikak dago Turkia pizka bat atol honen inguruan Zer e, e, dugu aipatzeke? E, mm -hmm. ba, lehenik eta behin esango nizukide, ari gara lako Grezia, Grezia, eta ezkenan anegonda, ba, bueno. baina e, Greziako muga poliziak edo ejerzitoa, zeban ejerzito pila dago, eta bide batez. Eta hori, beste kontu balitzak egreziaren estatuaren izaeraz, baina Greziako, Grezian, horindik soldaduzka e, alabe arrezkoa da, eta militar pila bat muga horretara joaten dira, praktikak egitera kakotxen artean, ez? eta oso militarizatu gunea da. E, baina, bueno, gertatzen ari diren guzti hau, ez dela posible izango, Europar batasunaren beden kapeni gabe, e, babes diskursibori gabe, eta, eta Europar batasunetik jartzen diren, edo ditugun, asibarko guinatekelako, bau ere gure arazo bezala e, bizitzen, jartzen dituen balia, bide, balia bidea gabe. Hau da, urtero, urtero, Greziako gobernuak, ba... ba dirua jasotzen du, ba, bere muga e, ba, bueno, e, militarizatzeko edo edo indartzeko, ezta. Eta hor, ba elementu ezberdinak alde batetik eh ezin aipatu gabe utzi Frontex, bai? Hori, men ezagutzen dugu, Frontex 2006an sortu zen eh e, agentzia bada eta berez Frontexek baditu bi bi helburu nagusi eta batada, eh migrazio ilegala deitzen duten hori monitorizatu eta akirtea eta bigarrena da mugetan giza eskubiak, e, urratzen ez direla bermatzea. Eh Adibida hartzearren, eh 2020ean egon ziren 2 2 eskandalu bezala. Lehenengo izan zen New York Timesek dokumentatu zuen eh kan, berealako kanperak eta hoiek modu sistematikoan ematen zial. Hau da, kazetari batzuek hori ikustego gaitasuna izan zuten. Bigarrenik, e, okerrez baina, Human Rights Watch, deitzen da gobernoskanpoko erakundea, agentzia, dokumentatu zuen ere bai, hirlara heltzen ziren e, refusiatu askok, bertan, e, lehena aipatu dugun, maskara dugun gizon hauek baituak zirela, atxikiak zirela, e, askotan eramat, gaineantz eramatena lapurtzen zietela eta ondoti fur, e, matrikulari gabeko furgoneta batean sartzen zituztela, irlako beste puntu batera enamaten zituztela, eta han mugako poliziari entragatzen zizkiotela, mugako poliziak hartu eta turkiera bidean jarri zitzan. Bueno, hori, gero gustatuko elitzaak horrena apunte bat egitea, zeba, oso oso larria da hori. Bueno, hori dokumentatua da, dago. Ba, Frontexek dituenean... E, kamara termikoak, dronak, e, bueno, muturrek eta teknologia horren gainean ez du orain ezer ikusi. Orduan, Horrek eman beharko liguke, ba, bueno, Europak e, muga, e, mugalde honetan badaraman e, politikaren gaineko e, punto bat. Ez? Frontexek gaur da eguna ez duena giza e, gizaskubideen urraketarik ikusi e, e, mugalde horretan. Ezta? Gero, badago beste elementu bat, eta da E, nola sortzen ari den baipatu dugun e, diskusori bere momentuan duela marrurte ultraeskuinaren azena, eta zela, ba nolabait, e, ustu ditzen diotela, e, e, e, aldaketa demografikoa da bain, ez nolabait, e, ba Europa zibilizazioaren akabera bilatzen ari direla ekialdeko herrialdeak, ba migrazioin bazioak e, jaurtitzen Europaren kontra, ez bueno, idea hori, Solarakia hori e, poliki poliki indartzen ari indartzen ari da eta eta ari da ari da e, sinistuna lortzen eta testuinguru horretan ba, muga politiken baitan gertatzen ari da, gertatzen ari dira normalizatzen ari diren zenbait errepresio politika adibidez e, gaur egun eh norbaitek baldin badaki e, ontzi bat eltzeko dela eta hurbiltzen laguntza eskaintzera Persona, hor, persona hori akusatua izan daiteke eh ilegaleko mafia baten kide izatea. Erritar bat edo zein, kazetari bati berdinak hartada dakioke eta badaude kasuak ja da. Hau da, elkartasuna erabat krimina, kriminalizatua dago, bai, kriminalizatua eta sortzen du beldur bat zeinak eragiten dion jendeari, ba bueno, mundu horrekin errefusiatu edo beltzaran edo ez Europarekin zerikusia dokan mundu horrekin barremanik edukin ayez izatea, ba Ba, Egitan e, arazok uki ditzakela oso kriminalizatu dago bestalde kazetarien kontrako jarraipenak. Ja badaude e, kazetariak zeinak hitz egin duten edo gauzauen berri eman duten eta horti gutxira baagertu zaien hau ba, e, berdina. nolaabaite migrazio ilegalarekin, lotura zeukan informazioa, e, agentzia publikoi ez esan izatea eta hortaz kollaborazio leporatu izana, eta badaude kazetari holandes bat eta bar eta bar, Ospainbare santutela Greziatik, batxilotzeko ba, batxilatzeko arriskuan arriskuan zeudelako. Horre pixkat begiratzen gauzak ba homen dagorelako como eh kasetzaretzaren askatasuna neurtzen duen indize bat edo eta horre horrea agertzen zen e, Grezia gaur egun, bueno, bat postu jaitsi den bera, jaun mm -hmm. da 8.a dagoela. Hori, ba, gazetaritzaren kontrako, errepresio eta kriminalizazio sistematiko, sistematiko e, bat dagoelako, ez? Eta azkenik, agian, aipatugu gabe utzi dugulako, klaro, e, pilaketak ekidin nahi dira, orain dagoen kanpalekua mori abi e, ez da behin betikoa berez, ez eta aia lusatzen ari den. Mea kontua da, e, irugarren bat eraiki dutela ja da. Bai, hori igual aipatze, bai. aipatuko dut. Uhum. E... Lezbozen bezala ba, daude irizten dianak IOS-era eta Samosera era nik uste dut oie direla e, iristoki nagusiak. E, eta Lezbozen ze Greziako gobernuak ze atera bide artean eman dio neri. Ba, bueno, Ego eralik eta gehien zokoratzeko ba, mendian, kontuan aukibar dugu Lezboz uarte esaten du baina Gipuzkoaren edadura daukala kasi. Ba, bueno, mendian edozin populazioetak e, urrun e, beste konzentrazio esparru bat e, eraiki duela. Eta gainera konzentrazio esparru e, horretan, eta lotzen dut aipatzen ari ginen guztionek, infrontex, e, diruak eta bar, e, ba, muturreko zela eta teknologia zarri dutela. Esaten, yeah. esaten da, bueno, nire bueno, ikazetara egitek esantzian, ibaik esantzian, eta ez jartzeko elementurik, Hori da aplikatu dutela beste toki batzuetan aplikatzen nahi dela eta da e, pertsoneen pertsonen sistema prediktibo bat. Mm -hmm. Eta da, ba, kamera sistema oso bat, zeinak badaukan horrelako ba, informazio bat, algoritmo bat eta interpretatzen duen pertsona horrek kanpalekoan dituen joeren arabera, ba, mugitzeko forma, nerviosismoa, ala doa ezagizer, egiten dio predizio bat zen mailatan den kriminal potentzial bat. Bai. Bueno, hori da gauza bat, o sea, eskubien kontra jo, joan eta aneta barreta barrez gain, ja nola bait asilo eskaeran dagoen pertsona bateri ba, ez dakin hmm. nola izan, o sea, bizitza era bat eh ezartzen dio makina bat jartze horren gainean. Zeba, no horrek e, ba, batetik bostera baldin badadibidez, adibidez, ba laugarrena saten badio makina horrek pertsona horrek ja, ja, jaidu e, atzera, o sea, deportatua izango da. Ba, pentsa. E, hor, iker, bueno, ba, esango dugu ere, e, badire lamar urte, ba, bueno, arrera gaitasuna edo obeto esan da, eh? E, bueno, hain zuzen ere, harrera gaitasun falta esaten dioten hori, e, az izenetik, gaizki esana, edo, behar bada, azki esanuna izan zen termi, bestelako termino bat, errefusiatu krizia, hmm. amaik aldiz eta edabideetan e, zonduguna, baina azken filan, harrera gaitasun eza, E, izan zen, e, hori hasi zenetik nola izan da bilakerab da? Zer jaso duzu bertan direnen bono, ba, ikuspe egitik ez? Ba, hmm. bilakera hori bertan eh? ikusi edo hmm -hmm. jarritu duten e, pertsona oien gatik. Bai, bai, bai, nik uste garrantzitsua dela, labur bada ere ba, elementu batzuk ekartza ez? Momentuan esamente goberatuko ditugulako, baina karo, azkenean horrek, <coughs> ba, prozesu guzti bat eh, antolatzen duelako, ez? ez direla gauza tantakatuak, eta egia da, ba, Irlan, ba, nekezia esango niokez, bai, neke zentsiazioa, ba, nahiko, nahiko nabaria dela, ez? Galo, goratu behar duazteko, ba, e, Basiriako gerla eta horre ere luze joko luke, baina, bueno, mende baldeak, Europak, eukizuen papera, ba zenbait zen erregimen desestabilizatzeko prozesu horretan ez eta ze pasa zen, Daix eta Barreta bar, ez? Baia bueno, hortik hasi ziren lehenengo pertsunak heltzen, ez? Ba gerla batetik. Gerla eta eta Eriotsatik ies, ez? Claro, garai hortan siriza zegoen. Sir, siriza zegoen. Eta garai hortan gainera 2015ean gogoratuko dugu, ba bueno, nola Sirizako gobernuak erronka e, jarri zion bai gainan ba Ba, murrizketa politika eta paketazo bat ezaren ez zion troikari, erreferendun bat egin zen, erreferendun e, horretan herriak argi eta garri esan troikari ez baina hortik hilabete gutxitara e, ba, un, Alexis Tsipras buruzuen gobernuak, e, paketazo hor, horri ez, hori indik e, zen bateri baiezkoa esan behar ezan zion, eta hor grezia sartu zen, e, e, Ba, en terminoria ditzen dute, ondamendi sozial egoera batean, hau da, e, oso egora zailan, eta hor horrerik egitu zitzaion, ba, egora oraindik zailago batetik zetozen personen e, etorrera ez da. Horre esan beharra da, bimenean berezzi arte, basirizaren gobernuak, mhm, erabitiko ditut, dituan terminoa, gero bakoitza ingo du bere balorazioa, eh? Uh -huh. Baina izan zuen bezala eutxiziola, e... Ezkuntza, Janaria, e, ba, bueno, kontroladezintzuen egoera batean, baina hori gainan jartzen saiatu zela, egia da e, kanpalekoak antolatu zituela, baina egia da baita ere mugak ez zituela inyungo momentuan itxi. Eta gaur egun hitz egiten harien guzti hau, nola baite mugako e, politika kriminaloiek, ba, ez zirela, ez zirela martxan jarri, hori horrela da. Gero egia da 2006-ean Turkiarekin akordio egintzela eta hori hor gauzaia ba, gaiztotzen hasi ziala, Eta gero ialdaketa e, nabarmena, ba, mi, 2000 eretzean etorri zen, orduan bai, ba, bueno, aipatzen ari digaren, e, Europar gotorlekuaren eta e, refusiatuen kontrako diskurso Europar honen barruan, ba, iritsizelako Greziako gobernuara e, gaur egun presidente den mitxotakiz, dela pues, demokrazia berriaren e, burua, ez? Eta beraren leloetako bat kampainan izan zen, ni presidente ganaiz, E, errefusiatuen iritsiera uneko larogeita mar jetxiko dut. Bai, Osa, horrekin ere heldu zen gobernura, eta bueno, nola gintzuen, bai, ditugun elementu, elementu guzti hauekin. Horre hor nik uste dut ere oso ondo lerratu zela bera ba, europarekin, bonderlei eta bar, eta bar, bonderleienek Oitzo oso oso goxoak egoki izan ditu mitxotaki sekiko, haudaz eh, nolabait askotan turkiaren mehatzen aurrean ba, nolabait europaren eskutua eh, eh, gordetzeagatik basorioendu izan du maiz. Orduan hor ba bueno, Siriza zenean, ja Lerrokatu zian, Europar politikak mugen militarizazioari begira eta bertan gereziako gobernuak zeukan zeukan e, perspektiba guzti hori ere bai ez. Eta igual esan utzi nahiz eta hau beste gai bat izango, izango litzatekel en, bautra eskuinak goberatuko dugu urrezko egun sentia, urrezko egun sentiaren kontrako prozesu oso bat egon zen, ba... Ba, bueno, egin burutu zituen eraketa batzuen ondotik, baina gaur egun ere naiz eta aurrezko egun sentia zegogon mitxotaki zen ez gobernua, baina parlamentuan badaude hiruindar bat neonazia esparta izena duna eta beste bi ba, ez neonazia, baina ultrakonservadorreak, eskuindar,korban politika grekoa ere bai bueno, nahiko eskuinera mugitu, mugitu zela ez, Eeta esan bezala. E, 2000 meretzian e, personaje hau igozen, eta hasi zen, ba, bueno, diskursoarekin, medioekin, eta barretabar, bar, eta bar ba, refusiatuen kontrako politikak e, legitimatzen eta martxen jartzen. Eta horre mantzen agian, eta nik jasodudan bezala behintzat, ba, lezbo zen ere ba, horrek eragina hundia izan zuen, eta penarekin gogoratzen dute urte hori, ba... Lesbosen lenengo urteak izantzerelako elkartasun masibo batena eta gontien okupazioak eta jende hartu zen eta bueno segulak oso sustengu antolatu ziren baina agia da 2020an hori aldatz, aldatu aldatu zela bai aipatzu ditugun elementuengatik seguramente jendeak ere jende hasi zelako ikusten ba Europa guztiaren e, afera zena ba bastertu nahi zutela beraien Irland horre e, beinbeinekoa zen egoera bat betikotzeko asmoa zegola eta jendeare hasi zen ba bueno nekean abaritzen eta hori, eta hori e, irudikatzen ez etagontz manifestaldi asko ba, zelaien kontrakar, hasiera batean kontzentrazio esparruen kontra denak zeuden. Bai, zkertiarrak edo solidarioak baita eskuindarrak ere bai zituztelako irlan nahi. Eta poliki-poliki, ba, bueno, e, testu inguru honetan dirudinez eskuinak ba, ba, protesta hoien lidergottz hartu zuen eta hor gertakari eztadaki ez nola esan bai, bueno, fascistak e, gertatu ziren, baina oso oso egarriak. Eta oso egarriak da, egun argiz, e, ba, identifikatzen ez ziren taldeak, ba, kontrola jartzen zituzten errepidean, Ba, mitileneren kanpoaldean adibidez, eta hor jendea gelditzen zutela, eta greko ze erantzuten, etzute, erantzuten etzekiena, jotzen zuten, ba, gobernozko manpuko erakunde bateko kide bezala, hortaz errefusiatuen legun, eta asko hipoitu zituztela, kotxeak e izorratu zizkietela, eta barretabar. Hor, guri ezagunago egingo egin gozaigua zaporeak eri gertatu zitzaiona, baina zaporeak eri bezala, beste askori gertatu zitzaien, eta zaporeak eri gertatu zitzaiona izan zen, Bat estu ingur honetan, zeinetan eta manifestazio zeuden errefusiatuen kanpalekoen kontra, bat ba zeudela egun berreuneko taldeak, dedikatzen zianak, errefusiatuen sustengu taldeak jipoitzera, e, errapatzera, eta zaporeak eko bifurgoneta, ba, janariak ematetik zeto zela, kontrolabetako batean gelditu zituzten eta berreun fatxa, fastista ondo antolatuak, eta gainera poliziaren babesarekin, ba, bueno, eta e, e, izorratu zieten eta eta gainako txe bateko kidi batzuk atera eta hipoitu egin zituzten baina hori nahiko e, luzatu zen eta eta gainera e, bueno, poliziaaren babbesosoarekin haigota bat jartzearren da botakot porqueke pixkat ematen du testura ez egoerarena e, lehen pertsonan jasotakoa eta da kazetari batena zeina joaten den... E, Ba, entzun duen badatorrela e, ontzi bat errefuxatuena, baduan e, ondartza horretara, eta gero, buelta egin behar duenean hiriburura, e, abixatu dute badagoela kontrol fatxa bat e, ba, mitileneren sarrera. Eta berezako bere arrezko garria dena. Poliziako komisaldegira joaten da eta esaten du, haizue, kontrol badago e, identifikatu gabeko personena, e, eta nik bertatik pasabar dut, eta eskatzen dizu laguntza bertatik pasatzeko. Eta erantzuna, ba, gukezak horrekin orre, ezer. Ergaziak eskatu, argaziak era gutxi poliziari, bi hau dago, nik esateizu eta horrela dela. Eta poliziak erantzun hori ez, da, hori ez da gurelana, zuha egingo duzu zertan sartuta zauden, eta zerbait gertzateko tan basura ardurapean. Eta goera, oiek, erakusten dutenak ze puntutara ino, talde fatxa hori eta polizianen arteko lotura, e, bueno, erabatekoa zen, erabatekoa. Eta oso egoera, eta gero, berdin amaaskaradunera, baina bueno, ondorio bezela bai, ze puntutaraino eh errefuxatuen kontrako oldarraldi eskuindar honetan hasiak diren agertzen, ba bueno, faixismo klasikoenaren formak eta da, ba, hori. Lege ha ez duen orden bat hartzeko, ba gobernuak eta indar polizialek babestea horrelako orrelako ekintza taldeak eta hori gert gertatzen ari da ia horretan eta gertatzen ari da gure Europa lorategi lora honetan, ez? Barkatu, joantzi pizka baina e, da gauza da. Ba. Bai, elementoak diren importantea paiz. Noski. Eta bueno, eta horixe, eh, ba hori 2020an gertatu zen, egoera ba klima, ba horixe zen. E, aipatu ditugun elementuak indartu ziren, gaztetaren kontrako kriminalizazioa, gobernuzko kanpoko e, kontrauen kriminalizazioa, eh Tartean, COVID-a etorri zen, tartean, moria erre zen, e, e, moria bi zuten eta hasi ziren, hirugarren ba, ba, moria hau, kanpaleko hau, esan, esan dudana, ba, eraikia dagoena, baina martxan ez dagoena, ba, bara ikitzen, ez? Eta hori xe, eta bitartean, ba, nik esango nizu ke, bueno, horrela bezbozeko egoera, igualazkeneko apunte bezala, eta, bueno, bai kontrapunto bat jartzea gatik, eta gila da dibidez kanpalekua e, eraikia dagoela, baina blokeatua daukala e, e, uarteko gobernadoreak edo, bueno, e, elegite jarri dizkiotelako e, ba, me, e, natur kontuengatik. gatik. Oda, errepideak Ados. egin gabe daude eta or, or, ordi zaiatzen ari blokeatzen. Eta gila da ere bai, E, duela gutxi autoeskundeak egon zirela eta er, eta herritarrek gobernu aldaketa bat e, eragintzutela. Ordu arte bazegoen personaje bat zela razista bat, oza, milaka mm. adieraz racista, e, gregos in independentientez talde marginaleko kidetako bat, Eta gaur egun e, ba, Siriza eta Pasoken arteko koalizio gobernu ba dagoela, dagoela irlan, eta bun, horrek ere ematen duan ditzera, ba, jendeak ere ba, ze, zerren alde egin duen, ez? Eta, eta hori irlan. Eta, eta hori xe, eta bitartean, ba, esan dugunan, eustez Funtzezkoa delako begi biztatik ez galtzea, ba, Europa arbatasunak ba, mug eta mugei begira aplikatzen egalean e, politikak. Eta horrekin, haip batu ditukulako zenbait, hau da Frontexen funtzioan nolabetetzen ari den hor eta beste toki askotan. Azkenean Frontexek ba, bueno, ez dituelako bakarrikan egeon, ez dituelako bakarrik, ditu bakarrik egeon ardurak, ez? Mm -hmm. Eta horre ikusten da, Frontexek e, mendik urte gutxira mar mila agente eukitzea ja, osea, bilakatzea gauza bat ja, baina arte, bueno, kezi begirale, beatoki tal, tal, gauza bat, ba, bueno, joaten hartzeko ere bai, zenbait ardura bere esku eta ba, ikusiko dugun hala aplikatzen dituen, eh? Bozongi. Eta, bueno, bukatzen ba, joateko, eh, asken puntu bat, nire ustez, eh, bueno, eh, garrantzia handikoa baita eta aspi marratzea, kasuanetan, eh, guztiak honen, inguruan sortu diren eta gaur egun dauden elkartasun zareak ez da. Bai, bai, funtsezkoa, eta hori, balioan jartzea zinbesteko dela... Uste dut, badagoelako, ba, bueno, Europa gotorlekuaren politika rasistak, ere bai, ba, iritsi nahi duten migrarien egoera, eta gero badago, ba, egoera horretan, ba, Europatik ere bai, ba, elkartasun, laguntza humanitarioa, elkartasuna, bueno, e, antolatu duten e, kideak ez. Nereka kasuan ba, bueno, zortea edukin nuen, hor badago taberna bat, pita berna ditzen dena, gaina taberna kooperatiba dena, eta bilakatu dena nolabait, ba, e, sustengu sareen Topalekua nola baita esateko, ez? Ba, bueno, ez egoitza, zeba, eta erna bat da, baina, bueno. Eta, bueno, ba, ni bairekin nintzela, ba, jende de xenterekin e, topo egiteko aukere izan duen, hori den artean, ba, bueno, pixkate ikusteko ze tipologia, ez? Ba, odelako igual gobernos kan kanpoko erakundeak, ba, mugari gabe komedikoak izan daitezkenak, ez? Gero, ba, daude... Laguntza, eh, lan humanitario egiten dutenak, baina eh Europa zuriaren eta rafiztaren kontrako kritika politikoarekin lekin lotzen dutenak, ez? Ba, gehienak mugimendu auto antiautoritariotik datozenak eta bar, eta adiez bar horregon nintzen eh, No border Kitchen eh, erakundearekin, ba, bere momentuan sukaldearekin hasi eta gaur egun ba bueno, batean daudenak eta egiten dute gehiago eh, Ba, ropa biltzeko kampainak, ba, Europan zehar eta bai, e, lesbosen ere bai, eta gero, ba, daukate hor dendabat, ba, pixka bat, arrera sareak e, irunen egiten duenaren tankerako lan garrantzitsua egiten dut, ez. Eta, eta, eta, eta, zerren barren? hori da. Eta, arduan, ba, bueno, ba, hoekin egon nintzen, eta, eta gero, ba, bueno, ezin aipatu gabe utzi zaporeak, ez? Ba, bueno, azkenan, e, ba toki horretan da euskaldun bat heldu da galdezka eta bar, ba segituan jarri ninduten kontaktuan e, kasunetan Ferminekin ba, bueno, Iruñako ba, pf, ba Christo, pertsona ba iri, azken ustuz dela azkenari itzi zena covideko itxiera ezarri baino len eta hiru astetako heldu zen eta azken ba ez dakizen bai mora denbora daramanas mm -hmm. Eta, eta hori, ba, zaporeak egiten duen lan, ba, asko ziurra eski ezagutuko dute, ezagutuko dugu, baina, bueno, hola motzean guztatuko litzaideak berriz ere gogoraraztea aztea, ba, ba, funtsezkoa, funtsezkoa delako gaur egun, ez, eta azkenean zaporeakek, ba, bueno, e, hemen ere kampaina ditu, diru abeltzeko eta janaria lortzeko, gero ara bidaltzen da, asko eta, gainean ginela, sukaldean ginela iritsi zen ba, bueno, e... Nola dira itsasontziak ematen dituzten kartola gigante egoitako bat janariz betea tank egitako e, bat eta egiten dena da ba, hori e, goizetan turnoa goizeko zazpietan hasten da e, Bolondresaga alde batetik bolondresa daude e, Euskal Herrritik etorrita gehiena baina niigoa nintzenna Madriildarrak ere baziren, eta gero bad daude bazaporeakek ere egindua pustua ba, nola baite e, E, asiloa lortu duten pertsonak balangi izateko ere bai, ez? A, eta bera emateko, ba, bueno, atera hori ere bai, ez? Uh -huh. Eta horba bauden bi sukaldari, eta gero bi, bi okin ere bai, eta gero beste bi pertsona, eta, ba, koordinazioetan eta barri ibiltzen dianak. E, e, e, e, e, e, e. Eta, eta horixe, guzti hori antolatzen dute, ez dela bakarrekan janaria prestatu, dela horre guztiak atzean daugan logistika eta daugan antolaketa maila, Badiez gogon ginen goizean, baginelako horre ogoi bat personalanean, right. eta azkenan egiten da, ba, egunero egunero, gaur egunia da, irun mila otordu prestatu. Azkar esaten da, irun mila otordu. Eta, eta hori, ba, zuk eta aukineak profesionala dira eta gero e, beste bolondresek ba, laguntzen dute, ba, esaten zailean, eta gero talde batek ja egiten duena da banaketa, janari horren banaketa, eta, eta hor, ba, je, e, beharrez behar inakasetzen dira, alde batetik esan dugun bezala, janari otordu daukitzeko eskubide aukatu zaien pertsona bie ematen zaile, bigarrenik, e familia makumeta aurrei, ba, nolabait osagarritzen zaien daukaten dieta eskasia eta gero, badagorlako inter elkar laguntza sare bat eta nolabait bazaporeakek janariak ere prestatzen dugu bernazkanpoko anbaiterakundeta kolektiboi eta kontrara, ba, bueno, jasotzen dituzter bai laguntzak eta etabarreta bar eta bueno, horrek ere bai indartzen du nolabait e, sustengu sustengu hori, ezta? Poz Iker, egin dugu, benaz errepazoa, Europan ematen den errealitate e, gordina, esautzeko, kasu honetan lesbos, hein? ematen den egoera esautzeko aukera e, izan dugu, eskermila mila benetan, ba, gaurkoan, gurean izatagatik, mila esker. Zoi eskarrak.